Последната стъпка 12 лекция от учителя Държана пред Общи Окултен клас на 8 декември 1926 г. в София Верен, истинен, чист и благ всякога бъди Размишление Четоха се темите върху горение без дим и отличителни черти на напредналия ученик. Питам. По какво се отличава точката от линията? Точката няма никакво измерение, а линията има едно измерение. Знаем обаче, че линията се образува от движението на точката. Значи, Точката може да се проектира в линия. Линията може ли да се проектира в точка? Има ли някаква прилика между точката и линията? Когато линията се движи, тя образува плоскост, която има две измерения. Когато плоскостта се движи, тя образува тяло, което има три измерения – Следователно, точката, която няма измерение, при движението си образува линията, която има едно измерение. Линията, която има едно измерение, при движението си образува плоскостта, която има две измерения. И най-после плоскостта, която има две измерения, при движението си образува тяло, което има три измерения. Когато кубът се движи, той образува още по-сложно тяло с четири измерения. По кой начин може да се проектира точката, за да образува права линия? Сега ние определяме правата линия като първата съзнателна връзка между две разумни същества. Който не може да направи тази разумна връзка, той не знае законите на правата линия. Той се намира в един въображаем свят, вследствие на което всичките му идеи претърпяват морален крах. При това положение не може да има никаква философия, никаква наука. Това, което се руши, не е наука. Истинската наука не се разрушава. Живот, който се явява и изчезва, не е живот. Той е сянка на живота. Знание, което се губи, не е истинско знание. Такова знание служи за забавление само, както децата се забавляват с играчките си. Когато някой човек заспи и дойде друг да го събуди, той е недоволен, че са го събудили. Следователно, опасно е да събудите човека когато не си е доспал, но също така е опасно, ако го оставите да преспи. Колко часа са необходими на човека за да си отспи? Според съвременните учени достатъчно е човек да спи една трета от денонощието. Значи най-много 8 часа са необходими за сън, а останалите 16 часа ще бъдат за работа за наук, за ядене и пиене, за всички останали работи. Сега, като говоря за точката, за правата линия, за плоскостта и за телата, това показва, че някои проблеми в живота се разрешават с неизмерими величини. Други проблеми се разрешават с правите линии, но не с геометрическите линии, а с живите линии в природата. Трети проблеми се разрешават с плоскостите, с живите квадрати. Четвърти – с живите тела в природата. Който е разбрал законите на квадрата, той ще може да разреши най-трудните задачи в живота. Квадратът е най-опасното място, в което човек може да попадне. Съвременните хора са поставени в квадрата. Заобиколени с четири страни. Едната страна на квадрата е приятелската, а противоположната на нея неприятелската. Другите две страни са неутрални страни. Те са неутрални сили. Значи в квадрата има неутрални зони. Който не разбира законите на квадрата, той ще слезе на тази страна, на тази страна именно, дето са неприятелите му. И ако се намира при добро благосъс... благосъстояние, те ще го ограбят. Когато знанието дойде при него, той ще слезе точно там, дето са невежите и по този начин ще изгуби всичко, което е придобил. Религиозният човек пък, като намери пътя на истината, ще слезе при такива същества, които ще му отнемат всичко, което е спечелил като не разбират законите на живота, съвременните хора често губят всичко нова, което са спечелили. Срещнете някой религиозен, говори за Бога, но не минава един част. Умът му се е изменил, той вече мисли и говори за други неща. Ето защо. Светските хора казват за религиозните, че дъската им мръднала. След един час. Пак ще го чуете да говори за Бог. Как си обяснявате промените, които стават толкова често в религиозните хора? Някой казва, че Бог е наредил така работите. Не, ние не можем и не трябва да приписваме своите глупости и неиздържани положения на Бога, на Великия закон света, в който няма никакво изключение. Нашите глупости, нашите временни задачи са детински работи, упражнения за ума. Тези упражнения подготвят само човека за разрешаване на великите задачи в живота, но те не могат да ги разрешат. Яденето, пиенето, ученето – това са приготовления за великата задача, но сами те не могат да я разрешат. Казвате, трябва да се учи. Да, трябва да учите. Но, но не мислете, че като придобиете повече знание, ще можете изведнъж да разрешите важните задачи в живота си. В живота има по-важни неща от знанието. Вие трябва да дойдете до точката, която при движението си образува правата линия. Правата линия представлява вече света, на първото измерение. Питам. Защо хората се движат? Съвременните хора говорят за морал, но ако ги питате коя е мярката за морала, те не знаят. Кои неща са морални? Някой човек краде и за свое оправдание казва свещенната книга е писано, че всички неща в света принадлежат на Бога. Друг убива човека и пак намира причина да се оправдае. Ако някой изчупи кръка на същия този, този човек или го нарани някъде, той ще почне да протестира как смеят да му изчупят кръка. Значи, докато нещастията се трупат върху главите на хората, този човек поддържа една философия. Но щом дойдат до неговата глава, той вече има друга философия. Помнете следното. Они ученици, които имат подобни възгледи, ще останат като запъртъци яйца, които при никакви условия не могат да се измъдят. Има яйца в природата, които с милиони години не могат да се измъдят. Някои хора, които нямат основна идея в живота, си казват Лесна работа, ще работим колкото можем и както можем. Милостив е Бог, Той ще се погрижи за нас. Да, Бог е милостив за разумните хора, за растенията, които растат и се развиват. Но за изсъхналите растения има брадва, има търнокоп. Ние не говорим за сухите дървета, а за изсъхналите растения – ние говорим на разумните хора, които могат да растат и да се развиват. Които могат да прилагат. Някой казва, аз не разбирам тия работи. Който разбира, ще му се говори. Който не разбира, той ще се учи от своите опитности. Казвам. Ученикът трябва да придобие едно качество, което са имали всички велики хора – смирението. Ще дам един пример на смирение. Седи един велик учен в кабинета си и се занимава. В това време дохожда при него едно малко дете, носи писмо с един скъпоценен камък от негов приятел. Детето казва – Господине – Вашия приятел ми даде това писмо да ви го предам и да ви кажа нещо важно. Ученият веднага прекъсва работата си, спира вниманието си върху детето и започва да го слуша. То предава всичката работа, както му е заповядано, а ученият слуша внимателно. Взема всичко в съображение. От време на време го запитва какво още има да каже и след всичко това му благодари любезно, като на голям човек. Този човек е философ, мъдрец, учи се от малкото дете. Ако той не беше смирен, щеше да каже Какво ще слушам това дете? Казвам, има деца, изпратени от Бога. Дойде ли такова дете при тебе, ти ще го приемеш с най-голямо внимание. То ще говори, както Господ му е казал, а ти ще пишеш всичко това. Ще се научиш как да употребиш скъпоценния камък, изпратен от приятеля ти. Ако ученият каже на детето, че ще се срещне с приятеля си и от него ще разбере какво иска, с това той ще изкаже пренебрежение към детето. Това пренебрежение е признат на гордост. От този учен нищо не може да излезе. Този закон няма никакви изключения. И тъй, ако в даден момент не сте в състояние да приемете скъпоценния камък от приятеля си, изпратен с това малко дете, вие не разбирате живота. Децата са емблема на чистота. Те представляват живот, който иде от по-високо място. Децата носят със себе си живот, който старите не могат да изразят. Старите са хора материалисти. Те вярват в това, което са придобили вече. Те вярват в къщите си, в синовете и дъщерите си, в богатството си. Старият казва Свърши се животът ми. Много видях и патих. Какво е видял той? Аз мога да изчисля какво е придобил стария, който е живял 120 години. През тези 120 години може да се направят изчисления колко кукошки е изял, колко пъти е играл на хорото, колко пъти е видял изгряването на слънцето, колко години е следвал в училище, какви и колко знание е придобил. Важно е в края на краищата, какво е спечелил от всичко това, и какво е приложил в живота си. Той казва: Аз зная много неща. Щом не знаеш толкова много неща, кажи колко тежи слънцето, слънцето но с точност до един грам. Той веднага ще започне да привежда мнението на ред учени по този въпрос. Не, аз искам ти да изчислиш това. Нали казваш, че знаеш много работи. Има една висша математика, която съвременните учени още не познават. Според нея може точно да се изчисли теглото на Слънцето. Ако някой стар човек живее 100 години, той ще може да изчисли поне теглото на Земята. Как ще направи това изчисление? Ако е учен човек и изучава своите мисли, чувства и желания, като ги претегли, той ще види, че те тежат толкова, колкото тежи земята. Значи, стария човек тежи колкото земята, а детето, което иде от слънцето, тежи колкото слънцето. Защо? Понеже детето расте, увеличава теглото си, а старият се смалява. В това отношение малкото дете тежи милиони петстотин хиляди повече пъти от стария човек. Казвате, възможно ли е малкото дете да тежи повече от стария човек? Да, възможно е. Това дете именно стана причина ти да ходиш на хорото с момите. Това дете те накара да се ожениш. Това дете те застави да работиш, да станеш художник, писател, поет, философ или учен. Ако не беше това малко дете, ти камък щеше да станеш. Като говорим за децата, ние имаме предвид разумните деца. Царството Божие е на децата. Христос казва, Ако не станете като малките деца, не можете да влезете в Царството Божие. Т.е. фунация виша наука, която може да ви просвети. Додето не станете като малките деца, колкото и знание да имате, те няма да ви ползват. При такива познание, вие приблизително само ще знаете теглото на Земята, но тази Земя се нуждае от енергията на Слънцето. Без Слънчевата енергия Земята нищо не струва. И Слънчевата енергия не може да се прояви без Земята. Каквото представляват Слънчевите лъчи за Земята, такова представлява Божествената енергия за човек. Ако божественото не се прояви у вас, вие ще се намирате в положението на стария човек. Питам. По какво се отличава религиозният от светския човек? Ще кажете, че религиозният човек има любов към Бога. Кое е първото качество на тази любов? Казано е нейде в писанието. И послуша Господ молението ми. Плачът е молитва. Когато детето плаче, също така то се и моли. Но плаче, защото възрастните не разбират езика му. Щом почне да плаче, те веднага, веднага се заинтересоват от какво има нужда и го задоволяват. Ако майката разбираше езика на детето си, то... Никога не би плакал. Детето плаче, понеже майката е неразумна. Докато е била мома, тя се занимавала сред фантазии, чела е романи и свирила е на пияно, но във всичко това липсва идея. И като стане майка, тя пак мисли за други неща. Рудъци едно, две, три или повече деца. Тя не е готова да ги възпитава, да ги отгледа както трябва, вследствие на което се явяват ред недоразумения в дума. Това не е живот, това е забавление. Могат да се забавляват само светските хора, но неси, които говорят за божествената любов. Те трябва да знаят нейните качества. Ако не знаят качествата й, те ще трябва да слушат, да се учат. Когато човек се моли на Бога, когато иска нещо от Него, той трябва да иска най-малкото, но същевременно най-необходимото. Вие трябва да знаете, че преди всичко имате отношение към Бога, а после отношенията ви един към друг. Никой не може да се приближи до свещенната врата на Царството Божие, ако предварително не се е предчистил ако сърцето му не е чисто. Човек може да обиколи земята, може да посети всички слънца и планети, но ако не е причистил сърцето си, кръкът му не може да стъпи до вратата на Царството Божие. Това трябва да имате всякога предвид. Не е достатъчно само да говорите за любовта, за да влезете в Царството Божие. Някой казва, Едно време сърцето ми гореше от любов, но изгасна вече. Питам, как е възможно да изгасне любовта в сърцето на човек? Любовта е лампа, която Бог е запалил в сърцето на човека и така го е изпратил света. Има лампи, запалени от хората, които хиляди години горят без да изгаснат. Как е възможно тогава лампата, която Бог е запалял сърцето на човека, да изкасне? Може ли Господ да направи такава лампа, която само в продължение на 30-40 години да гори, да свети и след това да изкасне? Това е невъзможно. Невъзможно е една светла мисъл дошла от Бога да изгасне, да потъмнее в продължение на един час сам. Казвам... Вие трябва да цените малките неща. Да давате място на малките идеи, на малките чувства, които се зараждат във вас. В малките неща се крие Божественото. Ако не дадете път на Божественото в себе си, вие ще изпаднете вред погрешки. И от всички ваши погрешки, само аз ще спечеля. Каквото вие не направите, аз ще го направя, но в края на краищата вие губите. Аз печеля. Вие ще останете невежи, нищо повече. Някои казват. Ние имаме важни задачи в живота си. Нямаме време да се занимаваме с малките работи. Питам. Какви са важните работи? Ние се интересуваме от социални въпроси, от въпроса как можем да изправим света, да повдигнем човечеството, а също и се интересуваме и от духовни въпроси. Едно трябва да знаете. Разрешаването на духовните въпроси изисква от човека вътрешна и външна чистота. Сега, като говоря така, Мнозина ще се обестърчат, ще помислят, че нищо не са постигнали. Не. За да се подигне човек духовно, той трябва да започне от елементарните неща. Когато детето започне да учи в училище, учителят му първо го запознава с простите действия – събиране, изваждане, умножение, деление. После го запознава с дробите – с простото и сложно-тройно правило със степенуване, коренуване и т.н. Обаче и това не е достатъчно. След като ученикът мине целият курс на математиката, той трябва да я прилага в живота си, да знае да приложи събирането, изваждането, умножението, делението, коренуването, степенуването. Както числата имат корен, така и идеите имат свои корени. Добродетелите също имат свои корени. За пример, кой е коренът на доброто? Любовта, мъдростта, истината, правдата и добродетелта също така имат свои корени. Човек трябва да знае корените на всичките тези добродетели като числа, за да може да ги прилага в живота си. Това отношение математиката има приложение не само във физическия, но и в духовния живот на хората. Колко е квадратният корен на числото 9? 3. Ами на числото 3 на числото 8? От 3 и от 8 не може да се извлече квадратен корен с точност. От 8 може да се извади кубичен корен. Числото 2 е кубичен корен на 8. Защо от числото 9 може да се извади квадратен корен, а от 8 кубичен корен? Вие трябва да мислите върху тия въпроси. Като размишлявате върху тях, това не значи, че ще ги разрешите, но все-таки ще дойде в ума и някоя нова идея. Съвременните хора страдат от етнообразие. Еднообразието убива човек. Всеки ден, от сутрин до вечер, живота на човека е пълен с едни и същи неща. Става сутрин, обува обущата си, измива се, вчесва се, облича се, приготвя се за работа. Ако е жена, започва домашната работа. Ако е мъж, взема шапката си, чедъра си или бастуна и излиза. Отива в канцеларията и започва всекидневните преписки и изчисления. Жената пък, като свърши домашната си работа, излиза на гости или на разходка. Тук спира вниманието си, там го спира и тъй нататък. Вечерта всички се връщат уморени. От какво? От голямото външно разнообразие, от многото впечатление. Не. Това е живот на еднообразие, което се отпечатва в съзнанието на хората и ги уморява. Само еднообразието уморява човек. Ученикът се връща от училище, главата му е пълна с уроци по всички предмети. Той всичко знае, но тези уроци са упражнения само за ума. Те не могат да ползват ученика при разрешаването на житейските му задачи. И едно време хората са изучавали естествени науки, математика, философия и сега изучават тия предмети. Но се има разлика между положението на науките едно време и сега. Днес хората минават за по-учени, за по-културни. Кои са съвременните черти на съ... Кои са отличителните черти на съвременната култура? Пишете върху темата. Отличителни черти на съвременната култура. Казвам... Вие минавате за ученици на окултна школа. Като ученици всеки от вас трябва да направи една разумна правилна критика, да разгледа научно всички култури на миналото и да отдели от тях подребното от непотребното, което е ценно да го отдели и приложи в новата култура. Ученикът трябва всяка вечер да прави баланс на своите мисли и чувства, да задържи ценните, а на непотребните да тури на страна, като то. Човек е минал през всички култури, следствие на което носи отпечатъци от тях в съзнанието си. Някой мисли за живота си, какво ще стане с него след 20 години. Добре е човек да мисли за себе си, но въпрос е дали ще доживее това време. Важно е човек да мисли само за днешния ден. Утрешния ден носи своите задачи, своите блага и изпитания. Няма защо да се мисли за него. Щом днес си добре, благодари за този ден. За утре няма защо да мислиш. Ако ученикът научи добре днешните си уроци, той ще бъде в състояние и утрешните да научи. Дали ще придобие ново знание, това зависи от вътрешната подготовка на духа и на душата. Пишете нещо върху темата Какви качества се изискват от човека, за да придобие знание? Казвате Няма защо да бързаме да се пресилваме от работа и учене. Нали и много пъти ще се прераждаме. Един ден все ще придобием нужното знание. Прави сте в разсъжденията си. Но ако отлагате нещата от един живот за друг, отде знаете, че бъдещия живот ще ви донесе по-благоприятни условия от сегашния. Освен това, не забравяйте, че каквото днес положи човек в живота си, то ще стане основа на бъдещия му живот. Следователно, някои ваши мисли, чувства и постъпки могат да се реализират едва в бъдещия ви живот и тогава вие ще носите лошите или добрите последствия на миналото. Ще кажете, ни в клин, ни в ръкав. Тоест, не било сега, че за бъдеще, след 100 години. Не само след 100 години. Но и след четири поколения даже може да се предскаже какъв ще бъде живота на човек. При това, ако вие сте последен даден род, непременно ще носите последствията на известен дефект или някоя дарба на своя дядо или приятелято. Това хората наричат наследство. Не е лесно човек да се освободи от връзките на своето минало. Човек има не само физически, но и духовни връзки. Тъй, защото кой каквото прави, с това той чертае само своето бъдеще. Човек трябва да бъде внимателен в живота си, да знае, че връзките, които днес прави, ще окажат влияние не само след 100 години в живота му, но те ще имат влияние даже след 4 поколения. Това е красивата страна на нашия живот. Следователно, ако искате да женете добри плодове в бъдеще, оставете Божественото във вас да се прояви. Този е новият човек. Това е детето, за което, за което Христос говори. Стария човек, нов, не може да стане. Каквото и да правите, той не може да се подмлади. Той казва... На устарял Цар съвет не давам. Питам. Коя е основната мисъл на тази лекция? Всеки да отговори по-своему, според своите нужди и според степента на своето развитие. Съзнанието на всички не е еднакво будно, вследствие на което всеки от вас различно ще схване основната мисъл на лекцията. Кой каквото схване, това е най-важното за него в дадения случай. От мисълта, която схване, той ще се добере до най-важната, до съществената мисъл в лекцията. Който добре разбира и прилага човешката любов, той ще разбере и божествената. И обратно, който разбира и прилага божествената любов, той още повече ще разбира човешката. Всеки трябва да мине през човешката любов и после да стигне до божествената. Няма нищо лошо, когато човек минава от човешката в божествената любов. Опасността седи в това, когато човек заспи в човешката любов и там остане за по-дълго време отколкото трябва. Човешката любов представлява градина с хубави и ароматни цветя, с чисти извори. Който влезе в тази градина се опоява от силата и миризмата на цветята и остава там, като мисли, че е влязъл в рая. Рай е това, но човешки не божествен. Някой човек започне една работа, върви му, започне втора работа, трета се напред му върви, пари печели, къщи прави и започва да мисли, че Бог гледа благосклонно към него. Лъже се този човек. Успехът на човека в материалния му живот не означава още Божието благословение върху него. Казано е в писанието, Бог е ревнив. Думата ревнит тук е употребена в хубав смисъл. Това не е унази с която турците преписват на своя Бог яма. Като дойде Бог яма при вас, той ще ви вземе онова, което най-много обичате. И след това вие ще тичате подир яма, ще викате да ви върне този, когато обичате. Вие ще тър... тичате подир любимия си, ще викате, ще го търсите, докато най-после разберете истинското име на Бога. Докато разберете Божия закон, вие винаги ще се натъквате на яма. Щом разберете Божия закон, вие ще научите истинското име на Бога. Ще кажете, че това име е Христос. Казвам... Не е достатъчно само да знаете името на Христа, но трябва да разбирате Неговото сърце, да разбирате Неговите мисли, да знаете коя е била основната мисъл, която заставила Христа да дойде на земята. Само по този начин ще разберете значението на думата Христос. Когато Христос приедуха. Съзнанието му се пробуди и той се свърза с Бога, прие неговата мисъл и придоби вечния живот. Изпейте упражнението Киамет Зено. Който правилно мисли, той може и правилно да пее. Що мисли правилно, той дава израз смисъл на песента. В слоговете след гласната И следва буквата А. Буквата И представлява начало на нещата, което дава подтик към творчество. Буквата А представлява метод, начин, чрез който се изразява това творчество. Думата Киамет изявява нещо велико, грандиозно, което има начало. Буквата М представлява смърт. Значи И е начало на творчеството, а метод за изразяване на това творчество. Ако човек не знае как да представи това творчество, тогава иде смъртта. Буквата Епък означава възраждане. Смъртта трябва да се победи. Буквата Т означава силата, с която трябва да се воюва, за да се победи смъртта. Това е значението на главната буквата, а не на малката буквата, която обърната надолу, означава еврейската буква Шина – Ш. Тази буква означава материални стремежи. Човек трябва да се освободи от материалните си стремежи, да започне идейна работа. Тази промяна не може да стане по механичен начин. Тя става постепенно, чрез усилена работа на божественото в човека. Когато някой каже, че може моментално да направи някое добро, това подразбира, че от началото на съществуването си до момента на това добро, той е направил безброй усилия в това направление. Някой взема чук и удря върху един камък, но не може да го щупи. Той се обезсърчи, хвърли чука на страна и казва «Този камък не може да се щупи». «Не, ти си ударил 499 пъти, удари още един път и ще видиш, че камъкът ще се щупи». «Не ме изпитвай, аз ударих толкова пъти и камъкът не се щупи» че сега с един път ще го щупя. Удари, не се безпокой. Ще видиш, че ще успееш. Той дигне чука, удари още един път и камъкът се щуп. След това се чуди, как аз разбирам от тия работи. Много лесна работа е тази. Как да не се разбере? Аз поглеждам камъка, виждам, че на повърхността му има вече много пукнатини, Изисква се един удар само за да се щупи камък. Той казва, толкова удари направих, не искам повече да удрям. Колко удара си направил? Ударил си 499 пъти. Трябва още един удар да станат 500. На последния удар ти ще имаш резултат. Често и вие постъпвате по същия начин. Започнете една работа, ударите 499 пъти и като нямате резултат, отказвате се. Няма да е бъде тази работа, казвате. Не. Още малко ви остава, за да свършите тази работа. Само един удар още. Трябва да ударите 500 пъти, за да свършите работата си. В това седи философията на живота. Някой утре, утре, щука върху камъка, обестърчи се най-после и казва Не мога да щупи този камък Не, ти си към края вече, аз виждам, че си ударил 499 пъти, трябва само още един удар и камъкът ще се щупи Постоянство се изисква от всички хора Казвате трябва да се живее добре. Да. Трябва да се живее добре. Защо? Добрият живот подразбира непреривна работа от миналото още, която продължава и в настоящето и следва и в бъдещето. Краят на работата ще се види в бъдещето. Изпейте сега упражнението «Махар Бену Аба». Верен, истинен, чист и благ всякога бъди. 12 лекция от учителя държа на предобщи окултен клас на 8 декември 1926 г. в София.